Un veac de singurătate, Pista 13. Rătăcind în singurătatea puterii sale imense, început să-și piardă busola. Îl supărau locuitorii satelor învinse care l-aclamau. Pentru el erau aceiași care l-aclamaseră pe inamic. pretutinde întâlnea adolescenți care îl priveau cu ochii lui proprii, care vorbeau cu vocea lui, care îl salutau cu același aer de neîncredere, care era și al său, pentru a le răspunde la salut și care ziceau că sunt fiii lui. Se simțea împrăștiată, repetat și mai solitar ca oricând dobândi certitudinea că proprii săi ofițeri îl mințeau. Se luă la o ceartă imaginară cu ducele de Marlborough. Cel mai bun prieten, obișnuia să spună pe atunci, este acela care a murit. Se săturase de incertitudine, de cercul vicios al acestui război veșnic care pe el îl găsea mereu în același loc, doar mai bătrân de fiecare dată, mai răvășit, mai neștiutor al cauzei, al acelui până când. Întotdeauna se găsa cineva în afara cercului tras cu creta. Cineva care avea nevoie de bani, cineva care avea un copil bolnav de tu să măgărească sau care dorea să adoarmă pe veci, doarece nu mai putea îndura gustul murdar al războiului și care cu toate acestea își aduna ultimele puteri pentru a se înființa și a raporta. Nimic nou, colonele. Era acest nimic nou era lucrul cel mai îngrozitor în acest război care nu se mai termina. Nu se întâmpla nimic. Singur, părăsit de presimțiri, fugind de frigul care nu avea să-l mai părăsească până la moarte, veni să-și găsească un ultim refugiu în Macondo, la căldura celor mai vechi amintiri ale sale. Atât de mare era de lăsarea, că în clipa în care îi s-anunță sosirea unei comisii însărcinate de partidul lui, pentru a discuta orientările pe care le va putea lua războiul, se răsuci în hamac, fără să se trezească cu totul. Duceți la curve, comisia aia," zise el. Erau șase avocați în Redingotă și Joben, care suportau cu un stoicism dur soarele aspru de noiembrie. Ursula îi găzdui sub acoperișul ei, își petrecură cea mai mare parte din zi, închiși în camera lor, în conciliabule secrete, iar la căderea nopții, cereau o escortă și un ansamblu de acordeoane și asediau stabilimentul lui Catarino. – Nu-i deranjați, porunci colonelul Aureliano Buendia, la urma urmei știu ce vor. La începutul lui decembrie, întâlnirea atât de mult așteptată și pe care mulți o închipuiau ca pe o discuție interminabilă, se sfârși în mai puțin două oră. În salonul unde era cald, aproape de spectrul pianului mecanic, acoperit cu o pânză albă, colonelul Aureliano Buendia renunță de data aceasta de a ședea în mijlocul cercului tras cu creta de adjuctanții lui. Luă loc pe un scaun între sfetnicii săi politici și, învelit în pătura de lână, ascultă în tăcere propunerile scurte ale emisarilor. Aceștia cerau în primul rând în scopul de a se redobândi sprijinul proprietarilor funciari liberali să se renunțe la revizuirea titlurilor. În al doilea rând, cereau să se renunțe la lupta împotriva influenței clericale pentru a obține sprijinul maselor catolice. Pentru garantarea integrității căminelor, cereau în sfârșit să se renunțe la aspirațiile de egalitate în drepturi a fiilor naturali cu cei legitimi. Care va să zică, zise surâzând colonelul Aureliano Buendia, de îndată ce se terminase lectura, să nu mai luptăm decât pentru putere? Acestea sunt reforme tactice, replică unul dintre delegați căci deocamdată esențialul este să lărgim baza populară a războiului. După aceea vom vedea. Unul dintre sfetnicii politici ai colonelului Aureliano Buendia se grăbi să intervină. Este un nonsens, zise el. Dacă aceste reforme sunt bune, însemnează că regimul conservator este bun. Dacă datorită lor reușim să lărgim baza populară a războiului, așa cum spuneți dumneavoastră, înseamnă că regimul are o bază populară largă. Însemnează pe scurt că, timp de aproape 20 de ani, ne-am luptat împotriva sentimentelor însăși ale națiunii. Voia să continue, dar colonelul Aureliano Buendia îl întrerupse cu un gest. Nu-ți pierde vremea, doctore," îi zise el. Ceea ce interesează este că, din clipa aceasta, nu mai luptăm decât pentru putere." Fără să înceteze de a surâde, luă hârtii reprezentate de delegați și se pregăti să le semneze. De vreme ce este așa," încheie el, nu vedem niciun inconvenient în a accepta." Oamenii se priviră consternați. Iartă-mă, colonele!" spuse cu voce scăzută colonelul Herinel Domarches. Dar asta este trădare!" Pana deja înmuiată în cerneală se opri în aer și colonelul Aureliano Buendia descărca asupra lui toată povara autorității sale. Predăm armele dumitale!" ordonă el. Colonelul Herinel Domarches se ridică și depuse armele pe masă. Du-te să te prezinți la cartier!" continuă colonelul Aureliano Buendia. Vei rămâne la dispoziția tribunalului revoluționar." Apoi semnă declarația și predă emisarilor hârtiile, spunându-le. Iată hârtiile dumneavoastră, domnilor, să vă fie de bine." După două zile, colonelul Do Marches, acuzat de trădare, fu condamnat la moarte. Prăbușit în hamacul său, colonelul Aureliano Buendia rămase nesimțitor la rugăciunile acelora care veniră să implore clemență. În ajunul execuției, călcând ordinul de a nu deranja, Ursula îl vizită în odaia lui. Învăluită toată în negru, arbrau o solemnitate rară și rămase în picioare cele trei minute cât dura întrevederea. Știu că ai să-l împuști pe Herineldo," îi zise ea calmă, și nu pot face nimic pentru a te împiedica. Dar te previn. de îndată ce îi voi vedea cadavrul, îți jur pe rămășițele tatălui meu și ale mamei mele și pe amintirea lui José Arcadio Buendia și înaintea lui Dumnezeu că te voi scoate din birlogul în care te ascunzi și te voi ucide cu mâinile mele." Înainte de a părăsi camera, fără să aștepte măcar răspunsul, încheie. Același lucru l-aș fi făcut dacă te-ai fi născut cu o coadă de porc. În cursul acelei nopți nesfârșite, în timp ce colonelul Herinel Domarches, evoca după amiezile moarte în atelierul de croitorie al amarantei, colonelul Aureliano Buendia stărui ceasuri întregi, zgâriind și râcâind scoarța dura singurătății sale, în speranța de a o sparge. Singurele sale clipe de fericire, de după aceea, după amiază îndepărtată în care tatăl său îl dusese să facă cunoștință cu gheața, le cunoscuse în atelierul de aurărie în care își petrecea vremea aurind peștișorii. A trebuit să și 32 de războaie, a trebuit să violeze toate pactele sale cu moartea și să se bălăcească ca un porc în oroiul gloriei pentru a descoperi cu aproape 40 de ani de întârziere toate privilegiile simplicității. În zori răscolit de chinurile acestei nopți albe, Intră în încăperea cu butucul Cu o oră înainte de execuție Să terminăm comedia cu metre," Îi zise colonelului Herineldo Marquez. Să plecăm de aici înainte ca țânțarii Să te execute cu totul." Colonelul Herineldo Marquez Nu-și putea ascunde disprețul Pe care îl inspira o astfel de atitudine Nu, Aureliano," Răspunse el Prefer să mor decât să te văd Transformându-te în măcelar." Nai să mă vezi," Răspunse colonelul Aureliano Buendia încalță și ajută-mă să termin cu acest război scârbos. Spunând aceasta, nu și închipuia că un război este mai ușor să-l începi decât să-l sfârșești. Trebuie să se arate inflexibil și sângeros timp de aproape un an, pentru a constrânge guvernul să propună rebelilor condiții de pace favorabile și alt an pentru a-și convinge partizanii de interesul de a le accepta. În domeniul cruzimi, a ajuns la excese pentru a înnăbuși rebeliunea propriilor săi ofițeri, care se opuneau la comercializarea victoriei și sfârși prin a se sprijini pe forțele inamice pentru a o scoate la capăt. N-a fost niciodată un războinic mai bun ca atunci. Certitudinea că, în sfârșit, lupta pentru propria sa eliberare, iar nu pentru idealuri abstracte, pentru lozinci, pe care politicienii aveau tot răgazul să le întoarcă pe față sau pe dos, după împrejurări, îi insufla un entuziasm plin de înflăcărare. Colonelul Herinel Domarchez, care se bătu pentru înfrângere cu tot atâta convingere cu câtă se luptase pentru biruință, îi reproșo temeritatea inutilă. Nu te îngrijora!" îi răspunse el surâzând. Să mori este mult mai greu decât crezi." În cazul său era adevărat. Certitudinea că i-a fost fixat deja ultimul ceas îl cu o imunitate misterioasă, cu o nemurire cu termen fix, care îl făcea invulnerabil față de pericolele bătăliilor, și îngădui până la urmă să raporteze o înfrângere care se dovedi mult mai dificilă, mult mai sângeroasă și mai costisitoare decât victoria însăși. În aproape 20 de ani de război, colonelul Aurelian Buientia venise de nenumărate ore acasă, însă graba în care sosea mereu, desfășurarea de forță care le însoța pretutindeni, nimbul de legendă care îi aurea prezența și față de care nici chiar ursula nu rămânea insensibilă, au sfârșit prin a face din el un străin. Ultima dată când venise la Macondo și când își adăpostise cele trei concubine, nu a fost văzut în propria sa casă decât în două sau trei rânduri când își luă răgaz să accepte invitația la masă. Frumoasa Remedius și cei doi gemini, născuți în timpul războiului, abia îl cunoșteau. Amaranta nu reușea să apropie imaginea fratelui care-și petrecuse adolescența fabricând peștișori de aur cu cea a războinicului mitic care pusese o distanță de trei metri între el și restul omenirii. De când se știu că armistițiul se apropie, când își închipuiră că va reveni schimbat într-o ființă omenească, redată în sfârșit afecțiunii familiei lui, sentimentele familiale atâta timp amorțite renăscură cu mai multă forță ca oricând. În sfârșit, zise Ursula, vom avea din nou un bărbat în casă. Amaranta a fost prima care a bănuit că l-au pierdut de fapt, iremediabil. Cu o săptămână înainte de armistițiu, când intră în casă fără escortă, Pecedate două ordonanțe de sculțe care depuseră pe culoar harnășamentul catărului și dădița cu poemele sale, singura rămășiță din vechiul său echipaj imperial, îl văzut trecând prin fața atelierului de croiterie și îl chemă. Colonelul Aurelian Buientia părea că abia o recunoaște. Sunt eu, Amaranta," a zis ea cu voioșie, fericită să-l vadă reîntors, și în înfășurată în banda neagră, zicând. Privește!" Colonelul Aureliano Buientia îi adresa același suruz ca în ziua în care o văzuse pentru prima oară cu această bandă, în acea dimineață foarte îndepărtată, când revenise la Macondo, condamnat la moarte. Cum trece vremea?" strigă el. Este îngrozitor." Trupele regaliste trebuiră să părăsească casa. Lumea albat Jocora, jocorea, scuipau când trecea, l-acuzau că a pornit din nou războiul numai pentru a-l vinde mai scump. Tremura de febră și de frig. La subsor era din nou plin de abcese. Cu șase luni înainte, când auzise vorbindu-se despre armistițiu, Ursula redeschisese și făcuse curățenie în camera nupțială și aprinsese smirne la colțuri, închipuindu-și că va reveni hotărât să îmbătrânească blând între păpușile mucezite ale lui Remedios. Dar, de fapt, în cursul ultimilor doi ani, ajunsese să-i plătească vieții toate restanțele pe care le datora, între care și îmbătrânirea. Trecând prin fața atelierului de aurărie pe care Ursula ar rânduise cu o grijă cu totul deosebită, el nici nu observă că cheile se aflau în broască. Nu remarcă deloc acele deteriorări sfârșietoare și minuscule pe care timpul le pricinuise în casă și care după un timp atât de îndelungat ar fi părut dezastruoase pentru orice om care își păstrează via mintirile. Vederea varului cojit de pe pereți nu-l făcu să sufere. Nici scamele murdare ale pânzelor de păianjă din unghiere, nici pulberea begoniilor, nici nervurile desenate de cari pe grinzi, nici mușchiul crescut pe țâțâni, nici vreo cursă ascunsă întinsă de nostalgie. Se așeză în verandă, învelit în pătura lui, fără să-și tragă cismele, ca și cum ar fi așteptat prima lumină pentru a se scula, și toată după amiaza stătu să privească ploaia căzând pe begonii. Ursule a înțeles atunci că nu-l va păstra acasă multă vreme. Dacă nu e războiul, gândia, nu poate fi vorba decât de moarte. Această presupunere îi se de limpede și atât de convingătoare, încât văzunia o prevestire. În cursul cinei din seara aceea, unul dintre gemeni, presupus a fi Aureliano Segundo, frângea pâinea cu mâna dreaptă și mânca supa cu stânga. Fratele său, presupus a fi Jose Arcadio Segundo, înfrângea pâinea cu mâna stângă și mânca supa cu dreapta. Gesturile lor erau coordonate cu atâta precizie, încât nu ziceai că sunt doi frați așezați unul în fața celuilalt, ci un joc de oglinzi. Acest spectacol, pe care cei doi gemeni îl concepuseră de îndată ce la cunoștința asemănarea lor perfectă, a fost reluat în onoarea noului venit. Dar colonelul Aureliano Buendia nu-l observă. Părea atât de străin, de toate, cât nu observă nici chiar pe frumoasa Remedios, care se îndrepta goală spre camera ei. Ursula a fost singura care a îndrăznit să-i tulbure gândurile. Dacă trebuie să pleci din nou," îi zise ea în timpul mesei, caută măcar să-ți amintești cum eram în seara aceasta." Colonelul Aureliano Buendia își dădu atunci seama, fără să fie de altfel surprins, că Ursula era singura ființă umană care reușise cu adevărat să descifreze mizeria lui și, pentru prima oară după atâția ani, îndrăznit să o privească în față. Ea avea pielea toată crăpată, dinții cariați, părul spălăcit, fără culoare, privirea stinsă. O compară cu imaginea cea mai veche pe care o păstrase despre ea, în acea după amiază în care a avut prevestirea că o oală cu fiertură era gata să cadă de pe masă și iată că regăsi această imagine din bucăți. Descoperi dintr-o dată zgârieturile, vânătăile, semnele vii, ulcerările și cicaticele pe care îi le lăsase peste o jumătate de veac de existență cotidiană și constată că vederea acestor ravagii nu tezesc în el niciun sentiment, nici măcar milă. Făcu atunci un ultim efort pentru a căuta în inima lui locul în care putezise dragostea, dar nu-l putu găsi. Altădată simțea cel puțin o impresie confuză de rușine când descoperea în propria sa piele mirosul ursulei, și îi s-a întâmplat de mai multe ori să simtă cum gândurile ei de întrăiau pe ale lui. Dar toate acestea fusese șterse de război. Însă și Remedios, propria sa nevastă nu mai era acum decât imaginea stinsă a cuiva care ar fi putut fi propria sa fică. Enumăratele femei pe care le cunoscuse în deșertul iubirii și care îi răspândiseră să sămânța pe întregul litoral, nu lăsaseră nicio urmă în inima lui. Majoritatea intrase în odaia lui în plin întuneric și plecase înainte de zorii zilei. A doua zi nu mai rămânea în urma lor decât un pic de dezgust în amintirea trupului. Singura afecțiune care a rezistat în fața timpului și a războiului a fost aceea pe care o avea față de fratele său, Hozar Arcadio, din vremea când erau copii, și nici aceasta nu se baza pe iubire, ci pe complicitate. Vă cer iertare," a răspuns el scuzându-se la rugămintea ursulei. Războiul acesta a nimicit totul. În cursul zilelor care au urmat, căută să nimicească toate urmele trecerii sale prin lumea aceasta. Goli atelierul de aurărie, nelesând în el decât obiecte anonime, dărui ordonanțelor hainele sale și își îngropa armele în curte cu aceeași căință, ca și tatălui în ziua când îngropase lancia care lucisese pe Prudensio Aghiar. Nu păstra decât un pistol și cu un singur glonte. Ursula nu interveni. Nu căută să schimbe hotărârea decât atunci când era pe cale să distrugă dagherotipului lui Remedius, pe care îl păstea un salon, luminat de o candelă. Acest portret a încetat de a o aparține de mult, îi zise ea. Este o moștenire de familie. În ajunul armistițiului, când nu mai rămase în casă niciun obiect care să-i poată evoca amintirea, se duse la bucătărie purtând lădița care conținea versurile sale, în clipa în care Santa Sofia de la Piedad se pregătea să aprindă cuptorul de pâine aprinde cu aceasta, îi zise el, întinzându-i primul sult cu hârtii îngălbenite. Va arde mai bine, sunt lucruri foarte vechi. Santa Sofia de la piedat, atât de tăcută, atât de complezentă, care nu contrazisese niciodată pe nimeni, nici chiar pe copiii ei, avut impresia că îi se cere să săvârșească ceva oprit. Sunt hârtii importante, zise ea. Nici pomeneală, îi răspunse colonelul, lucruri care se scriu pentru sine însuși. Atunci ardețile le dumneavoastră, colonele." Ceea ce și fură să se oprească numai la aceasta, zdrobi lădița cosecure și aruncă bucățile în foc. Cu câteva ceasuri mai înainte, Pilar Turner a venit să-l viziteze. După atâția ani de când nu o mai văzuse, colonelul Aureliano Buendia rămase stupefiat, constant cât de mult îmbătrânise și se îngrășase, cum își pierduse râsul ei strălucitor, dar fu la fel de mirat de agerimea pe care o dobândise în citirea cărților. Ia seama la gura ta." Ea. Și el se întrebă dacă data trecută când îi spusese același lucru și când se găsea la apogeul gloriei sale, aceasta nu fusese o viziune extraordinară anticipată asupra destinului lui. După puțin timp, când medicul sau personal termină cu extirparea abceselor de la subsori, îl întrebă cu un aer detașat care era locul exact unde se afla inima. Doctorul îl ascultă, apoi desenă un cerc pe pieptul lui cu un tampon îmbibat în tinctură de iod. În Marța Armistițiului, ziua se lumina călduță și ploioasă. Colonelul Aureliano Buendia își făcu apariția în bucătărie. Când ceasul bătea orele 5 dimineața, își -și bău cafea obișnuită, fără zahăr. Eu o zi ca aceea în care te-ai născut tu, îi zise Ursula. Ai speriat toată casa cu ochii deschiși. El nu luă în seamă, toată atenția lui fiind mobilizată în pregătirea tulpei cu sunetele trompetelor, cu lansarea ordinelor care tulburau puritatea zorilor. După atâția ani de război, toate aceste zgomote ar fi trebuit să-i separe familiare și, totuși, de data aceasta, simțit cum îi tremură genunchii și pielea ei se înfioară, tocmai cum se simțise în tinerețe în prezența unei femei goale. Prins în sfârșit în cursa nostalgiei, se gândi că, dacă s-ar fi căsătorit cu aceea, ar fi fost un om care n-ar fi cunoscut nici războiul, nici gloria, un meșteșugar anonim, un animal fericit. Această tresărire tardivă, la care nu se așteptase, dădu un gust și mai amar micului său dejun. La orele șapte dimineața, când colonelul Herineldo Marches veni să-l caute, însoțit de un grup de ofițeri rebeli, îl găsi mai tăcut, mai cufundat în gânduri, mai solitar ca oricând. Ursul la se arunce pe umere o pătură nouă. Ce vor gândi oamenii guvernului?" îi zise ea vor închipui că te-ai predat pentru că n-aveai nici cu ce să scumpere o pătură. Dar el refuză. Ajuns în prac și văzând că ploaia continuă să cadă, își puse în cap o pălărie veche de păsă, care i-a parținut se lui Jose Arcadio Buendia. Aureliano, îi mai spuse Ursula, dacă acolo vei avea o soartă grea, promitem că gândurile tale vor fi la mama ta. El îi adresă un surâs distrat, își ridică mâna mare deschisă și fără să spună vreun cuvânt, părăsi casa pentru a înfrunta strigătele, ocările și blestemele care aveau să curgă asupra lui și să-l urmărească până la ieșirea din sat. Ursula puse bara la poartă, hotărâtă să nu mai retragă tot restul vieții. Puteți în pe loc aici înăuntru," își zise în sinea ei. Ne vom reîntoarce în pulbere în această casă lipsită de bărbați, dar nu vom da acestor mizerabili prilejul să se bucure văzându-ne plângând." Își trecu dimineața căutând prin ungherele cele mai ascunse, o amintire de-a fiului său, dar nu putut găsi niciuna. Ceremonia a avut loc la 20 de kilometri de Macondo, la umbra unui arbore de capoc gigantic, în jurul căruia avea să se întemeieze apoi satul Nerlandia. Delegații guvernului și ai partidului, ca și comisia rebelă care preda armele, fură serviți de un grup de călugărițe vioaie îmbrăcate în straie albe, care semănau cu un stol de porumbei speriați de ploaie colonelul Aureliano Buendia sosicălare călare pe un cată plin de noroi. Nu era bărbierit, supărat mai mult de abcesele dureroase de la subsor decât de prăbușirea a visurilor sale, deoarece ajunsese la capătul speranțelor, dincolo de glorie și de nostalgia gloriei. Potrivit dispozițiilor date de el însuși nu a fost muzică, nici petarde, clopote de bucurie, nici urale și niciun fel de manifestare care ar fi putut altera caracterul de doliu al armistițiului. Un fotograf ambulant, care luase unicul portret al lui, ce s-ar fi putut păstra, a fost silist să-și distrugă plăcile fără să le developeze. Ceremonia a durat doar atât cât era necesar pentru trecerea semnăturilor pe hârtie. În jurul mesei rustice, așezate în mijlocul unui cort peticit de circ, la care luare loc delegații, se aflau ultimii ofițeri rămași credincioși colonelului Aureliano Buendia. Înainte de a se strânge semnăturile, trimisul personal al președintelui Republicii vrut să citească cu vocetare actul predării, însă colonelul Aureliano Buendía se opuse. Să nu ne pierdem vremea cu formalități goale," zise el, și se pregăti să semneze hârtile fără măcar să le citească." Unul dintre ofițerii săi sparse atunci tăcerea somnoroasă care domnea în cort. Colonele, faceți-ne favorul de a nu fi primul care să semneze." Colonelul Aureliano Buendia îi împlini rugămintea. După ce documentul trecurată în jurul mesei, în mijlocul unei tăceri atât de profunde încât s-ar fi putut descifra semnăturile chiar și numai auzind zgâriatul penei pe hârtie, primul loc era în alb. Colonelul Aureliano Buendia se pregăti să lumple. umple. Colonele, zise atunci un alt ofițer de-al său, mai aveți timp să refuzați. Fără să se tulbure, colonelul Aureliano Buendia contrasemnă primul exemplar. Nu a să se-l semneze și pe ultimul, când apărut la intrarea în cort un colonel rebel, trăgând de căpăstru un catr încărcat cu două cufere. În ciuda tinereții sale extreme, avea un aspect foarte slăbit, o expresie suferindă. Era casierul Revoluției pentru circumscripția Macondo. Făcuse un drum obositor de șase zile, trăgând catrul care murea de foame, pentru a ajunge la timp pentru armistițiu. Ceremonios, cu o manieră exasperantă, Descărcă cuferele, le deschise și puse pe masă una după alta 72 de cărămiți de aur. Nimeni nu-și mai aminta de existența acestui tezaur. În dezordinea ultimului an, când comandamentul central zbură în țăndări și când revoluția degeneră într-o rivalitate sângeroasă între șefi, devenise imposibil să se determine vreo responsabilitate. Aurul rebeliunii, topit în blocuri acoperite la rândul lor cu pământ ars, scăpă de atunci oricărui control. Colonelul Aureliano Buendia puse să includă cele 72 de cărămiți de aur în inventarul predării și puse capăt ceremoniei, neîngăduind niciun discurs. Adolescentul Firav rămase înfipt înaintea lui, fixându-l cu ochii săi senin de culoarea mierii. Ce mai vrei?" îl întrebă colonelul Aureliano Buendia. Tânărul îi răspunse strângând din dinți. Recipisa!" Colonelul Aureliano Buendia i-a întocmit cu mâna sa proprie. Apoi luau un pahar cu limonadă și un biscuit pe care le împărțau călugărițele și se retrase într-un cort militar, amenajat pentru cazul că voia să se odihnească. Ajuns înăuntru, își scoase cămașa, se așeză pe marginea patrui de campanie și, la orele trei și un sfert după amiază, își trase un glonte de pistol în cercul cu tinctură de iod pe care medicul sau personal îl desenase pe piept. La aceeași oră, în Macondo, Ursula ridică capacul de pe oala cu lapte de pe mașina de gătit, mirată că întârzea de mult să fiarbă, și o găsi plină cu viermi. L-au ucis pe Aureliano!" strigă ea. Privind în direcția curții, supunându-se unei deprinderi pe care o dobândise în singurătatea ei, și îl zări atunci pe Jozea Arcadio Buendia, trist și luarcă de ploaie, mult mai bătrân decât atunci când murise. L-au omorât ca pe un trădător!" preciză Ursula, și nimeni nu și-a făcut pomană să-i închidă ochii. La căderea nopții văzut printre lacrimi cum se încrucișează pe cer, rapide și scânteetoare, acele discuri luminoase asemănătoare cu de căzătoare și s că este semn de moarte. Încă mai stătea sub castan plâncând la picioarele bărbatului ei când l-au adus învelit în pătura lui, înțepenit din pricina sângelui închegat, pe colonelul Aureliano Buendia, cu ochii larg deschiși de mânie. Era în afara de orice primejdie. Glontele urmase o traiectorie atât de dreaptă, încât medicul îi putu trece prin piept și scoate prin spate un tifon îmbibat cu tinctură de iod. Aceasta este capodopera mea," îi zise cu satisfacție. Era singurul punct prin care putea trece un glonte fără să atingă vreun centru vital. Colonelul Aurelian Buendia se văzut un conjurat de călugărițe compătimitoare care intonau psalmi deznădăjduiți pentru odihna a sufletului său și atunci, Regretă că nu și-a tras în gură, după cum avea intenția, numai ca să facă de râs profeția lui Pilar Ternera. Dacă aș mai avea vreo autoritate, îi zise medicului, aș pune să vă împuște fără judecată, nu pentru că mi-ați salvat viața, ci pentru că nu m-ați cruța de ridicol. Această biruință asupra morții îi readuse în câteva ceasuri tot prestigiul pe care îl pierduse. Tot aceea care îl calomnia seră, că ar fi vândut războiul în schimbul unei locuințe ale cărei ziduri erau făcute din caramizi de aur. Vorbeau acum despre încercarea lui de sinucidere ca despre un gest de onoare și-l proclamau martir. După aceea, când refuză ordinul pentru merit pe care îl decernase președintele Republicii, chiar și cei mai ce rivale ai săi veniră să se perinde prin camera lui pentru a-i cere să renege termenii armistițiului și să dezlănțuie un nou război. Casa se umplu de cadouri menite să repare jignirile din trecut, impresionat tardiv de sprijinul masiv al foștilor săi tovarăși de arme, colonelul Aureliano Buindia, nu excluse posibilitatea de a răspunde la dorințele lor. Din potrivă, unor părea atât de entuziasmat de un război nou, încât colonelul Herinel Domarchis credea că nu așteaptă decât un pretext pentru a-l dezlănțui. Acest pretext i s-a oferit efectiv atunci când președintele Republicii le refuzase pensiile foștilor combatanți, fie liberali, fie conservatori, până ce fiecare dosar nu va fi fost revizuit de o comisie specială, iar legea pentru alocații aprobată de Congres. Este un abuz tună colonelul Aureliano Buendía. Vărmuriți toți de bătrâneți așteptând poșta. Părăsi pentru prima oară balansoarul pe care îl cumpărase Ursula pentru convalescență și, plimbându-se prin cameră, dicta un mesaj fără echivoc adresat președintelui Republicii. În această telegramă, al cărei conținut nu s-a comunicat niciodată public, denunța prima violare a tratatului de la Neerlandia și amenința cu declararea unui război nemilos în cazul când ordonan țarea pensiilor nu se va decide în curs de 15 zile. Luarea sa de atitudine era atât de dreaptă încât permitea să se întrevadă chiar aderarea foștilor combatanți conservatori. Dar în loc de orice răspuns, guvernul întări paza pusă la intrarea casei, sub pretextul de a-i asigura protecția și interzise vizitele oricare ar fi fost ele. Măsuri analoge fura adoptate în toate părțile față de alți șefi luați la ochi. Operația s-a declanșat la momentul potrivit și a fost executată într-o manieră atât de radicală, atât de eficace, încât la două luni după armistițiu, când colonelul Aureliano Buendia era considerat vindecat, șefii lui cei mai hotărâți erau morți sau expatriați sau fusese înghițiți definitiv de administrația publică.